я закашлявся і безсило впав біля лободи. З неба примружившись, стиснутий хмарами, на нас дивився місяць, і був немов би сконфужений. «Пане, добродії!» – залементував лобода. «Даруйте! Змилосердьтеся! Не розстрілюйте! У мене троє дітей і слаба жінка! Пане, добродії! Змилосердьтеся!» Руками лобода міцно стискав моє свердло. Я спитав, де він воював. У Франції простогнав він. Я поклав йому на плече руку. Він тихо просив пощади. Спокусило подивитися на машинку? Не міг чесно? Затуманило розум. Ну і тікали засміявся Микола, наближався до нас що один, що другий. Він сміявся так заразливо, що я не втримався, і лобода захикав. Я сміявся, що забуду фронтову неосудність, лобода, що все обійдеться миром, а Микола із нас. Щось не то бункер входить у твої володіння? Звичайно, Миколику, похопився я. Просто не позначено, це ж план. Гривастюк повернувся із Заліся п'яний, та гафіка заставила приготувати мені папери. Гафійка була ледь присоромлена, що батечко розсипається крізь сон цілою ручками. Пишна, стигла, мов вишня, готова до заміжжя і материнства, з привабливо крутими боками і м'якими ніжними руками, вона комусь буде славною парою. Я так і сказав, «Лебонь засватали, цві ж гафійко». Очі її спалахнули, «Дехто й сватав би» одрікла вона без лукавства, та йому рушників не ткала. За ким серце тужить, той хату минає. Вона зіперлася на стовп при штахетах, закинула очі на полумінь таємниче згасаючої днини і могла б, я думаю, простояти не одну годину. Але я поспішав. Акуратно окреслений чорним чорнилом квадратик на пергаментному папірці. О, акуратність! Коли все робиться акуратно, я почуваю себе спокійніше. Здається, тоді легше жити, менше в душі плутанини. У мене буде порядочок, як у читальні. Усе матиме легкий і спокійний вигляд. Навколо хати висуплю рівню доріжки. Зі сходу зроблю палісадник, щоб не бів вітер. На захід – ганочок. У світлиці – море світла». В разі воєнної заварухи або ще якогось лиха жину всіх до бункера, чи пак до льоху, а зверху нехай діється Божа воля. Микола задрімав, підклавши під голову руку. Лива диха у хатчині відзвонює мисками. Іду з планом до неї. «Причиста діво Марія, ти, дейці старенька, ой, це ти, Прокопику, мені у п'ятах похололо. Хто, думаю, коли сінишні двері на засуві, а хлопці сплять. Не спиться, і я вмостився на скрині, звісивши ноги. Жаль, жаль, що закидаєш старий ґрунт. Там же прірва, треба гори, щоб завалити. Так то воно так, але шкода, серед села садочок, криниця. Набіжчик повсюди любив пантрувати, щоб чисто було зелено, привітно, а сам лиш. По дню на місяць бував дома, всю дорогу на заробітках. Пахло зіллям, рум'янками, сосонкою, любистком. Лива диха невтомно підливає мені розмаїтих відварів. А поправки? Отійду аж у власній хаті. Понасаджую квітів, досвідками прокинувшись, вистромлю з вікна голову і буду вдихати їх росяний аромат. «Чи не заснув ти, синочку?» Вивела мене із задуми лива диха і аж сплеснула. «Що я казала? Спиш на ногах. Ну, втихомиришся нині?» Павлюк десь перевертається на другий бік. Мені приснилося. Ністер залитий сонцем села на обох берегах, то полі, які вощано-медові свічки, які висукують до парастаса, і наш двір. У кінці сліпої поперечної вулички наш двір завжди був наповнений тишою, аж мліло від неї серце і охоплювало якісь бентежні перечуття якогось неймовірного, великого хоча трохи далекого щастя.